Petits redalls de literatura a Radio Pinsenya Distopia segona En aquesta segona entrega distòpica us presentem un text de l'escriptor britànic George Orwell que va viure i escriure durant la primera meitat del segle XX. 1984 és, sense cap mena de dubte, un gran referent de la narració distòpica, juntament amb el món feliç de Huxley. És una reflexió capdalt sobre la societat de control, representada per la metàfora del Gran Germà. El Gran Germà és l'encarnació d'un estat que ho pot veure tot en tot moment, que desintegra qualsevol idea d'intimitat i està al corrent de tots els moviments i totes les dissidències polítiques, que són castigades durament amb la repressió i la tortura. La novel·la, doncs, assenyala o pronostica una societat basada en l'estructura panòptica. Res, cap gest, cap acte ni cap singularitat, no escapa a la seva mirada. Però la reflexió d'Orwell és molt més ambiciosa, perquè denuncia un nivell més profund i conseqüent. La seva novel·la vol assenyalar que el control dels nostres actes genera un altre control molt més profund i perillós, que és el de la nostra cultura, el nostre sistema de representació i, per tant, el nostre pensament. Hi ha un eslògan del partit en relació al control del passat. Repeteix-lo, si ets tan amable. Qui controla el passat controla el futur. Qui controla el present controla el passat. Qui controla el present controla el passat. I tu, Winston, opines que el passat té existència real? No ets un metafísic, Winston. Fins ara no havias considerat mai què es coneix amb el nom d'existència t'ho plantejaré de manera més precisa existeix concretament en l'espai el passat? hi ha algun lloc, sigui on sigui un món d'objectes sòlids on el passat encara estigui succeint? no aleshores on existeix el passat després de tot? els documents estan escrits els documents i? al cap a la memòria humana a la memòria Entesos, doncs. Nosaltres, el partit, controlem tots els documents i també tots els records. Per tant, doncs, controlem el passat. No és així? Però, però com podeu fer que la gent deixi de tenir records? És una cosa involuntària. Queda fora d'un mateix. Com, com podeu controlar la memòria? No heu pas controlat la meva. Al contrari, Ets tu qui no l'has controlada. És per això que t'he dut aquí. Ets aquí perquè t'ha faltat humilitat i autodisciplina. El preu d'estar-se és realitzar un acte de submissió. I tu no volies fer-ho. T'estimaves més ser un llunàtic, una minoria d'un membre. Només les ments disciplinades poden veure la realitat, Winston. Creus que la realitat és una cosa subjectiva, externa que existeix per dret propi. També creus que la naturalesa de la realitat és evident per ella mateixa. Quan et persegueixes a tu mateix de pensar que veus alguna cosa, assumesses que tots els altres veuen la mateixa cosa que tu. Però fes-me cas, Winston, aquesta realitat no és externa. La realitat existeix en la ment humana i en lloc més, no en la ment individual, que pot provar errors i, en qualsevol cas, de seguida mort existeix en la ment del partit, que és col·lectiva i immortal. Sigui el que sigui que el partit prengui per cert, és cert. No es pot veure la realitat si no és a través dels ulls del partit. I aquest és el fet que tu has de tornar a aprendre. Això demana un acte d'autodestrucció i un esforç a voluntat. Cal que tu t'humiliïs abans d'arribar a ser mentalment sap. George Orwell, 1903-1950 Eric Arthur Blair, més conegut pel pseudònim literari George Orwell, va ser un escriptor periodista i assagista anglès. La seva obra té com a denominador comú la denúncia de la injustícia social, l'oposició al totalitarisme i el compromís amb el socialisme democràtic. És, probablement, un dels millors cronistes de la cultura anglesa del segle XX. Va escriure novel·la, obres de crítica literària, poesia, ficció i textos de periodisme. Orwell és conegut principalment per 1984, la novel·la distòpica de què acabem de parlar, un dels llibres més venuts arreu del món durant el segle XX. A casa nostra també se'l coneix pel seu indefugible homenatge a Catalunya, que narra la guerra civil espanyola partint de la seva experiència com a brigadista. Sota l'ègida del PUM, Orwell va combatre el feixisme al front d'Aragó. També va viure de primera mà els conflictes dins el bàndol republicà dels fets de maig del 1937, que van marcar per sempre més el seu posicionament antiestalinista. Les obres d'Orwell han tingut força influència en la cultura crítica i han generat alguns conceptes que han arrelat l'imaginari col·lectiu, com ara Gran Germà o policia del pensament, i l'adjectiu orwellià, que descriu pràctiques de control social totalitàries. Ironies de la vida, el primer lloc de Catalunya on es van instal·lar càmeres de videovigilància a la via pública va ser precisament a la plaça George Orwell de Barcelona. itz aquí et refereides. Pateix retalls de literatura a Ràdio Pinsania. En el banco i en la estació, escondides en... en el centre de la vida en las calles de negocios, a tu espalda o frente a ti. En el banco y en la estación, escondidas en la esquina, en el centro de la ciudad, en las calles de negocios, a tu espalda o frente a ti se despliegan en silencio serás un gran artista a menos que tengas buena vista serás un paraíso They're awful. That's awful.